Biblioteca Multimedia Maia Martin Regăsirea Dorina Șișu Nu știam că pasul făcut nu mai plânge poemul acesta ce-mi curge din sânge deasupra veghează lumina din vest distanța ne tace distanța carest absolut lumina întoarce o lege urmează în grabă, Iubirea ne leagă, dezleagă, Când strigătul tău de iubire Urmează un pas în neștire, Durerea vechează pe la tâmple, Un corp să nu vină să cânte, Murirea de umbră, de noi, Un pas dureros și ascuns în nevoi, Drumul întoarse privirea destin Și pasul se întoarse la loc, la divin. Un infinit de micere, îi dau viața toată, nu știu peste ghețuri să fiu fără tine. Ia pasul acesta, firav, cu iubire, un suflet în cuvânt nemurire. Mulțumesc pasului ce mi-a sărutat rătăcirile. Ion Vanghele, cu rochia cea roșă portocală, Cu foșnetele tainice de poală Și cu sărutul tău de adiere E viața plină, ziua doar plăcere. Presimt acum o îmbrățișare Și un sărut vor să se desfășoare, Să ne păzească tandru fericirea. E primăvara noi sau e iubirea? Sunt multe întrebări și eu sunt mic Pe genete sărut Pe ploape un pic Pe gura ta înflorită ca un mac să spui doar tu Ce mai dorești să fac Suzana dac, Când te acoperi cu pielea mea Te cuprin cu foamea Degetelor după grâu după floare, când mă pierd în liniile desenului, mă îmbrățișez cu nisipuri mișcătoare, cu voi ridicate la piept. Pot fi o poveste, fântână neștiută în luminiș, iarbă moale care se culcă sub picioare, zi noapte, o palpare, o lumânare, un gând travestit. Ești o stea concepută în sistemul, un principiu greu de dovedit, O buruiană extirpată și așezată între poezii. Lectura Maia Martin